<تصفيق> <تصفيق> انت العنوان واحلى من الجافي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين من استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يمغات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وَأَبْشِرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا مسلمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه الرحيم. Neka je hvala onome koji nas je učineo pripadnicima Islama i neka je salavat i selama našeg dragog poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve selem. Draga braćo i poštovane sestre, evo, okupili smo se večeras na ovoj našoj tribini, a tribine u Bioloj nisu nikakva novost niti rijetkost, E, naš večerašnji gost je naš poznati Hafiz Dževad Gološ koji živi i radi u Mostaru. On će večeras govoriti na temu poslanikova sallallahu aleyhi ve sellem predskazanja. E, tih predskazanja ima puno poslanika e, vidjećemo je li, zašto se upredijele naš večerašnji gost on će nas upoznati sa svim sigurnost sa dosta poslanikovih predskazanja i i predviđanja za budućnost ja Ovom prilikom ne želim uzimati vrijeme ni, ni vama ni našem gostu. Selamim sve vas, zahvaljujem se što ste došli, a posebno evo selamim našeg gosta. Izražavamo dobrodošlicu u našu džamiju, zahvaljujem što je došao i dajem mu rič. Bujrom džavan. Wa salatu wa salamu ala rasul illahi wa ala anihi wa ashabihi wa salam Wa salama taslima kithira Zahu ala allahu jala šanuhu Inaka salavati salam La posniga allahu wa posnika muhammadu sallalahu alaihi wa salam Kaja uzvi šrihi allaha tabaraku wa ta'ala Koviko Bojte se allaha istinskuo bogoboyaznostju Inamo itumirati Wasimka pravi muslimani Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovolj. Draga braći i cijenije sestre, večeras smo se okupili i uz Allahu tabarak wa ta'ala pomoć ćemo se družiti sa Allahom poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wasallam. Kao što ste čuli, ono o čemu sam večeras mislio da govorim jesu da tako kažem stvari ili događaji koje je nagovijestio Allahu posanih sallallahu alihi wa -e sallam i o kojima nas je obavijestio da će se desiti. A prije nego što počnem govoriti o samim tim događajima želio bih da dam nekoliko navodnih upomena. Prije svega I jestta da Allah Pusanih sallallahu alaihi wa sallam kaje Kavu što je došlo Kod imama Bukhari muslima usahihim Maudanis ibn Malika radiyallahu ta'ala anhu Da rakaw la yu'minu ahadukum Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi Wa wladihi wal nasi ajma'i Da Allah Pusanih sallallahu alaihi wa sallam kaje Niku advas neće biravati Sedok mu ya Nabudem drži Od njegovog raditela od njegovog djeteta i od svih ljudi zajedno popet pa napominjem da ovaj hadis došao kod imama Bukhari i muslima u, u njihovim sahihima od enese ibn Malika radi Allaho teala anhu da Allahu posanik sallallahu alaihi wasallam rekao niko od vas neće vjerovati dok mu ja to jest Allahu posanik alaihi salatu wasallam nebude je draži od roditelja od djeteta i od svih ljudi i Pa se tako odna straži, od svakog muslimana se traži da mu Allahu poslanici pa sallallahu alayhi wa sallam bude najdraže stvorenje. Od svih ljudi, draže od njegovog bratela, draže od njegovog djeteta, draže od njegovog supružnika, od bilo koga od ljudi koji Allah dželle şanu stvori. Traži se da to bude Allahu poslanik pa sallallahu alayhi wa sallam. I bez ljubavi prema Allahu i poslaniku pa Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam bez prave ljubavi, se ne postiže pravo sljeđenje. I zato čovjek ne može slijeti Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sve dok ne bude Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam bolio. I mi zato znamo svi od osnovnih stvari koju smo naučili od dili Islama, jeste da je šehadat, la ilaha illa la muhammadu rasulullah, da čovjek ulazi u Islam tako što svjedoči da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik. Pa u riječ svjedoči, odnosno šehadet, što je nama poznat U arabskom jeziku šehadet je suprotno riječi gajb Gajb je nešto što je tajno A šehadet je nešto što je javno I zato imamo alimul gajbi o šehada Svijet vidljivog i svijetna vidljivog Pa svjedočenje to je da Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam poslanik Znači da se to vidi na tvojim riječima i na tvojim delima Da to pokažemo drugima Da to drugi vide na nama Da to bude javno I zato se tražio čovjeka da javno kaže la la la da obavlja namaz, da daje zakat. Sve su to stvari sa kojima čovjek biva od sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, naravno, postoje stvari koje povećavaju tu ljubav i koje čine da naša ljubav prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam bude veća. I ti stvari naravno ima mnogo. Jedna od tih stvari je čitanje života Allahu pokoj mu sa nekem sallallahu alejhi ve sellem odnosno sire Allahu pokoj mu sa nekem sallallahu alejhi ve sellem je voje jedna najvažnijih poruka večerašnjeg druženja i darsa a to je da vas podstaknem prvo da podstaknem sebe a onda i vas da što više čitamo izučavamo život Allahu pokoj mu sa nekem Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da iz tog uzimamo pouke da uzimamo poruke da tim stvarima učimo našu decu da na tome živimo i tako dalje Međutim, večeras sam odlučio da govorim o jednoj stvari, a to su stvari koje je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio da će se desiti i one su se desile. I mi to iz istorije znamo da su se te stvari desile. A Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam i ako nije doživio te stvari, obavijestio nas je da će se te stvari desiti. I oto mi je čakoboh da uz Allahu pomoć večeras govoriti. Pa kao što ćemo vidjeti, da ono o čemu nas obavijesio Allah uposlenika alaihi salatu wasalam da je to istina isto tako je istina sa druge saka druga stvar koja izađe iz usta Allah uposlenika sallallahu alaihi wasalam jer kao što je na prilike Allah uposlenika alaihi rekao uktub piši kada je došao čovek koji je tijelo da zabilježi njegov hadis pa mu rekao piši fa walladhi nefsi i bjedihi la yahruđu minhu illa lhaq piše jer tako mi onoga učio ruci moja duša iz ovi izlazi osim istina I zato Allah tabarak wa ta'ala kaže Ona govori po svom hiru, nego je to objava koja mu se objavuje I naravno ovdje želim da dam napomenu Da ove stvari koje ćemo čuti Da one ne znači da je Allah uposlenih alihi salatu wasalam znao gajb Da znao nepoznato Ne, nego ga Allah tabarak wa ta'ala obavijeste određenimi stvarima putem objave Da ljudima prenese I da ljudi kroz to vide neke je od dokaza poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jer je više je dokaza poslanstva a ovdje u ovoj tematici ima stvar koja će povećati našu ljubav prav poslaniku alaihi salatu wasalam a također stvar koja je od dokaza poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pa je sako na početku spomenuti hadis kojeg izabiljež ima muslim usom sahih huda ammara ibn akhtaba al ansariya radi allah teala anhum gdje ashab Kaže, jedna je prilike Allaho, posanijih sallallahu aleyhi wa sallam, klanjao nam sabah namaz. Klanjao kao imam. Pa kaže, kada je završio sa namazom, popeo se na mimben. I kaže, počeo, nam, počeo da nam govori. I kaže, tako nam govorio, sve dok nije došlo vrijeme podne namaza. Znači, napominje hadise u sahihu imama muslima. Kad je došlo vrijeme podne namaza, posanijih je sišao i klanjao ljudima podne namaz. I kada je presalamio, Ponovo se je popeo na minber. I govorio, i govorio, i govorio ljudima sve dok nije došlo vrijeme i kindije namaza. Kada je došlo vrijeme i kindije namaza, spustio se sa minbera i klanio i kindiju namaz. I kada je završio se i namaza, opet se je popeo na minber i govorio ljudima sve do zalaska sunca. Pa kaže ovaj ashab, pa nas je o svim stvarima koje će se desiti do sudnjeg dana. Fa hafidha men hafidha, wa nesije menesije koje je zapamtio, koje je zapamtio, a zaboravio, koje je zaboravio. To jeste, Allahuva je mudro zbila, da veliki broj ashaba tu zaboravi većinu tih stvari. Nego su kada bi vidjeli da se neka u tih stvari desi, onda bi se sjetili da je o tome obavijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam kao, kao što ćete vidjeti. Pa tako prvu stvar koju ću spomenuti jeste poslanikov sallallahu alaihi wa sallam nego vještaj hilafeta Abu Bakra i Umara radijallahu ta'ala anuhuma. فاتذكروا يا رجاله امام تلمزي في نومه ابو رضي الله تعالى عنه دعني ابرك الله تصني صلى الله عليه وسلم استاورك لا ادري ما بقائي فيكم كجنزنا koliko co jos ostati medu vama przy swojej smrti da allah posanika alayhi salatu wa salam ustawirako ma adri ma baqi fiikum وقال جاء وصانك عليه الصلاه والسلام اقتدوا بالذين بعد بكر وعمر جاء هنا قص وصويديت تسليدته انهه بكر عمر فزاما ده عليه الصلاه والسلام ده ابو بكر رضي الله تعالى أبو أبو بكر رضي الله تعالى عنه تاكوجر الله والصانك عليه الصلاه والسلام Je, za, je nas je obavijestio i nagovijestio veliko iskušenje koje je zadesilo Osmana radijallahu tala anhu a vi znate ili čitali ste ili slušali ste kako je ubijen treći halifa Osmana radijallahu tala anhu a to je da oni pobunjenici ili oni licemjeri koji su došli da su obkoli kuću Osmana radijallahu tala anhu da su ušli nasilno da kažemo Medinu da su obkoli Medinu, da su obkoli kuću Osmana radijallahu tala anhu da mu nisu dali da pije, pije vodu da je bio žedan, da je bio gladan i da se ga na kraju ubil. Znači, zade silo ga iskušenje večje nego što je zade silo i Abu Bakra i Umara radi Allah ta'la anhu. Imam Bukhari, muslim, suzabilžil u svojim sahihima hadis, gde se kaže, da Abu Musa al-Aš'ari, jedan od ashaba Allahovu kassanika, alaihi salatu wasalam, jedne aprilike rekao, kaže, danas ću izać i cijeli slijediti i biti uz Allahovu kassanika, sallalahu alaihi wasalam pa sam, kaže, izašao i zatražio sam ga i nisam našao ga u mesjidu, nego su mi rekli da je otišao tu i tu pa sam otišao tamo, a to je bio jedan vrt u Medini gdje je, bilo, je izvor ili bunar koji se je zao Eris kaže, otišao sam tamo i našao sam Allahovog poslanika pa sallallahu alaihi wasallam kako je ušao, znači bunar i kako je poslanik sijeo na zidić međutim mnogi su mu bile unutra u vodi kaže, pa sam rekao, biću čuvar ili vratar Allahuma poslaniku sallallahu alaihi wa sallam pa sam kaže stao na vrat pa sam kaže čuo da je došao nekoj da je htio da uđe kada sam otvorio i vidio koje kaže vidio sam da je Abu Bakr pa sam rekao ala risli stani pričakaj dok zatražim izun od Allahuma poslanika sallallahu alaihi wa sallam da te pusti pa sam otešao i rekao Allahuma poslaninče došao Abu Bakr i traži izun da uđe tebi i każe im pamierko Allahu poslanik sallallahu وبشره بالجنة i eden lehu wa bashirhu bil janna każe dozo nimu da uge i obradu igal jannatom poslan każe otishal i pojurio i rekao sam Allahu poslanik sallallahu bili još za svog života obječano im bilo da će biti od stavnika djenneta pa je kaže ušel Ebu Bakr pa je kaže si jeo sa desne israni Allahovu posanika pa sallallahu alaihi wasallamu taj bunari pa je kaže onda opet je došao neko na vrata pa sam pogledao pa je bio hazreti Omer Omer radijallahu teala anhu pa sam rekao isto tako ala rislike Polaku pa učeo Allahovu posaniku pa alaihi salatu wasallam i rekao Omer ibn Khattab traži da uđe pa rekao posanika pa alaihi salatu wasallam i idhan lahu dozvoli mu da uđe i obraduj ga jannetom pa sam otišao i rekao Allaho posanik ti dozvoljava da uđeš i obradujo o toj jannetom pa je kaže sio sa ljeve srani Allaho posanika sallallahu alaihi wa sallam pa sam kaže opet se vratio vidio sam da opet neko došlo kada to Osman radi Allaho tala anhu pa sam se kaže vratio rekao sa Allaho posanike Osman traži da uđe pa mi je posanik alaihi wa sallam rekao i zan lahu وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ kaže dozvol mu da uđe i obraduj ga jennetom radi belaya radi velikog belaya koji će ga zadesiti pa sam otišao i reko Osmanu radi Allaho anhu pa sami ti je dozvolio i obraduj ga jennetom radi velikog belaya koji će te zadesiti i zato vidimo da je Osmanu radi Allaho t'ala anhu zadesio belaya koji nije zadesio ni Abu Bakra ni Omera a to je da je bio obkoljen u svojoj kući dokle da nije imao da popije vodeje znači da nije imao češe vodeje da popije znači koliko su mu nafici i koliko je za vrijeme sahaba koliko uloga mu bila i iskušenja koliko su bila da su, mu, da su ga obkolili i da mu nisu dali da vode pije pa to, tog dana kada je ubijen radijallahu ta'ala anhu taj dan je zaposlio i obuko je pantale znači ono što mi od prilike zovemo pantale, saravilu a inači arapi to one oblače, znači oni ono kao one, one haljine, one galabi međutim ponekad neko od njih oblači te saravil što su kod nas popantale pa se kaže da je tog dana obuko, međutim nikadi prije u svom životu nije obuko kao se spominje Hafiz ibn Kesir u djelu Al-Bidavin Nihaj niti u Islamu, niti u džahilijetu obuko je radi čega? zato što je znao da će tog dana biti ubijen i zato što se strašio, radi Allahu ta'ala anhu da kada ga ubiju da će se откриti njegovo stidno mjesto. I toliko je bio stidljiv da obukao pantalone zato što je znao da će ga ubiti kako se ne bi vidjelo njegovo stidno mjesto. Pa i kada je Sunnata Ajdana rekao je, ko što je zabilje zabilje je boja, al Mausili, je vidio sam ka je na čas, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve usnu i Abu Bekra, je rekao i rekli su mi isbir, fa innaka muftirun 'indana al-laila. je strpise kaže, ti ćeš kod nas včeras iftariti. Jer ja, ako mi je ja, postanik usnu, strpi se, ti ćeš kod nas noćas iftariti. I ja, ubijen je ja, radi allahu ta'la anhu tog dana. Znači obukuje te pantele i ja, otvorio je mushaf i ja, ubili su ga dok je ja, učio Kur'an. Pa je njegova žena radi allahu ta'la anha posle toga govorila, kaže, ubili su ga a znao je da prouči cijeli mushaf na jednoj noći. Da prouči cijeli Kur'an u jednoj noći. O tih stvari također je bilo o tih stvari koje je nagovjesa Allahu Pasanik sallalahu alaihi wa iskušenja koje su zadesile ashabe, odnosno sukovi koji su bili među ashabima Allahu Pasanika sallalahu alaihi wa sallam Pa me je tako poznat slučaj koji se zove Vaka'atu Jamal, bitka na koja se desila 36. godine po hijri A to je, znači kada je došlo do sukova između Aisha radi Allah ta'la anha na sjedne strane I Isanio je bio Talha ibn Zubajl, iz, iz druge strane na drugoj strani je bio Ali radijallahu ta'ala anhu. Jaisha radijallahu ta'ala anha je tada krenula sa vojskom. Dači sa vojskom od kojih ima bilo ashaba i zato pogleda je to pet kaže. Dači kako iskušenja mogu da učine da ashabi koji su bili ashabi da dignu uruj na druge. Majutim oni su se vraćali kada bi im ista nabila pojašnjena kao što ćemo vidjeti. I kaže da su tako išli. Ovo je zabilježimam Ahmedu svom musnedu. Da su išli Je su mislili da se suko bi. I kaže, išli smo, po, išli smo noći dok nismo došli do izvora plemena Benu Amir. Kaže, kada smo došli do tog izvora, do tog mjesta, kaže, oni koji su bili za Išu radijallaha tala Anha, kaže, začuli su lavež pasa. Začuli su kako psi laju, kako su zalajali na njih. Pa Iša radijallaha Anha upitala koje je ovo mjesto. Kako se zove ovo mjesto? V je hadisu sa i u musnadu imama Ahmad, je bilo dosta je ali. Pa jo se joj rekla ovo se mjesto zove Hau'ab. Zove se kako? Zove se Hau'ab. Pa je inna lillahi wa inna ilayhi raja'u. Svi smo Allah'u i Allah'u Allah, se vraćamo. Znači kao što govori neko kademu neko umre. Kaže čula sam Allah'u o sallallahu alaihi wa sallam da se obraća nama svojimi janama i da nam kaže bi ihda kunna idha tenbohu alaiha kilaubul Hau'ab. Kako li će biti jednoj od vas kada na nju zalaje psi na hau abu? Kako li će biti jednoj od vas kada na nju zalaje psi na hau abu? Abu bilo 36. godine po hidžri, a poslanik umro je 11. godine po hidžri. Također ti događaja jeste sukob između, znači ova isti sukob gdje poslanik aleyhi salatu vesselam se obratio Zubajru radijallahu ta'ala anhu. To što sam rekao na sarani Aisha bio tal Zubajr. I kada je došlo kada je trebalo da dođe do bitke kada su se su, sukobile dvije vojske tada je izašao Alija radijallahu tala anhu koji je bio poznati junak i krenuo je prma toj drugoj vojsci i rekao je dovedite mi Zubeyra Zubeyra ibn Awwama ashaba Allahuakasanika anehi salatu asala išao znači kroz vojsku i govorio dovedite mi Zubeyra i kaže izašao je Zubeyru znači dvije vojske treba i da se sukobi i kaže se u hadisu toliko su se primakli jedni drugima hatta khtelefat a'naku davabihima kaže toliko su se primakli jedni drugima da su se životniki koje su jahali da su se njihovi konji sukobili glavama pa kaže Ali radi Allah tala anhu se obratio u Zubeiru i rekao u Zubeiru kaže sjećaš li se dana kada smo bili ja ti i Allahu u на том и то место и когда صلى الله عليه وسلم ركوا يا, علي. يا زبير الا تحب عليا او زبير وليشليتي علي وليشني سينامو اميدجه اي سينامو دايجه اونيه на мойо яден и каже всечашлеся когда ти рако زبير لا تقاتل ظالم له каже о زبير تكمي الله بريشش супратим нега а чинчаш музулум Pa je Zubej radijallahu tala anhu zaplakal i rekao, tako mi Allaha, kodaj sada prvi put čujem. Čuo sami, ali zaboravio sami do ovog momenta. I rekao je, vallahi la uqati lennak. I rekao je, tako mi Allaha, neć se boriti proti tebe. I vratio se. Kada se sjetio ovih rječi, Allahu od Pasanika sallalahu alihi wa sallim. Zatim od ovih događaja jeste nagovještaj ubisa Ali radijallahu tala anhu. A znate ko biio Alia radiallahu anhu, da to biio zeta Allahu wa sanihka alaihi salatu wa salaam Kome Allahu wa sanih sallallahu alaihi wa sallam dao svoju kjerku fatimu A Allah wa sanihka alaihi salatu wa salaam kao šta volio svoju fatimu Kao šta volio svoju kjerku fatimu radiallahu anha Koyo je ustaio kada bimudala zela volio svoju zeta Alia radiallahu anhu Allah tabarak wa ta'ala ga obaviesio kako će biti ubijan i e Alia radiallahu anhu i nigovsin odnosno unuk Husajna radijallahu ta'ala anhu najedim najem ramen da wspomnim sete hadise spomenu ovde u bisu Ali radijallahu ta'ala anhu pa sajidne priklike poslanika alejhi salatu wasalam o bratu Ali radijallahu ta'ala anhu irakumu ya Ali o ali men ashfa alawalin tajako onaj koji je zaklodeo znači misli se narod sa muda onaj koji je zaklodeo jer Allah tebaraka ve taala usuri wa shamsi kaje pa قال لهم اشقاها znači pa im rekao onaj koji naj nesretniji bio među među njima pa mi basani kaleh salatu ve salam rekao Pa mu je kaže, pokazao ila ja fuhihi Pokazao mu mjesto tačnog gdje je udaren Alija radijallahu ta'ala anhu Pa kaže, kada te udari ono što je ovdje, pokazao na njegovu bradu će se obojiti sa krvlju od onoga što je ovdje Pa se poslje toga, Alija radijallahu ta'ala anhu za svog života, koliko je bio Koliko je vjerovao u riječ poslanika, alihi salatu wa Kada bi se kleo Allahom, rekao mi tako mi onoga koji će koj učiniti da ono što je ovdje, da se natopi od onoga što je ovdje. Znači toliko je bi ubijen usta, znači u, da će biti ubijen onako kako ga je obavijestio Allaho pa sani, sallallahu alaihi wasallam, fe Alija radi Allaho ta'ala anhu, ubijen tečno onako i tečno je udaren onde, kako je to obavijestio Allaho pa sani, sallallahu alaihi wasallam. I zato pogledajte. وَمَا يَنْتَقْوَ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْنُّ يُوحَا on ne govori po svom hiru, on ne govori to objava kojemu se objavnuje pa isto je tako ali radi allah ta'la anhu isto je tako Allahu, pa sanika salatu wasalam, bih obavješte da mu je došao melek Jibreel i kaže a da tu biho Huseinu njegov unuk a pa sanika salatu wasalam je volio Hasan i Huseina i bi pa saniki na sajdi, oni bi se penjali na njega i bi biho na minberu, oni bi se penjali na minberu I kada je umroo poslanika, alaihissalatu wasalam Jedne prilike kada je Abu Bakr izašao na minbar Izašao jedan od njih dvojice, rekao siđi, kaže to je mjesto mog dede Pa je jedne prilike došao Melek Džibriil poslaniku, alaihissalatu wasalam I kaže, a tu je bio Husein porad njega, igrao se I kaže, hoćeš li da ti pokažem zemlju? Da ti sada donesem zemlju na kojoj će biti ubijenovaj ovaj tvoj sin Pa mi kaže, donio zemlju koja je crvena Pamyadonio zemlju koja je crvena, ko što je boja zemlje na Kerbali. Međutim normalno اهل السنه والجماعه vjeruju oni iz Meshotine i ona ubiso kako to govore šije. Dakoznači mi kažemo da je Hasan i Husajn radijallahu ta'ala anhu da što poslaniku a porodica. I al-Sunnah wal-Jama'ah oni poslaniku a porodici. Volimo se ashabe Allahu wa poslanika sallallahu alayhi wa sallam, ma je ina ne primomo za razsko od koji prklinj Abu Bakra i Omara radijallahu ta'ala anhu da Allah te barek taala wa togasatshu. Međut po i posanik alaihissalatu wasalam, kao što je zabilo žiman Bukhari jedne prilike držao hutbu na minbaru, govorio na minbaru a pored minbara je bio Hasan pored minbara je bio Hasan, znači sil anhu i njegov unuk Allah posanik alaihissalatu wasalam iz ljubavi prema Hasanu dok je govorio, kaže okrenao prema ljudima pa bi se okrenao prema Hasanu pa bi se okrenao prema ljudima pa bi se okrenao prema Hasanu on je bio dijete znači ovako ovo malo dijete ovdje međutim iz ljubavi poslanik visokračo prema njemu i tada je poslanik Allah će sa pomiriti dvije velike skupine među muslimanima. Allah će sa pomiriti dvije velike skupine među muslimanima. I to se desilo kacnije ćete vidjeti. 41. godine po hijri, u mjesecu Nabiul 1. Hasan radi Allah tala anhu, postao Ali radi Allah tala anhu, postao khalifa. I bio je khalifa šest mjeseci. Međutim, predo je vlast Muavi radi Allah tala anhu, kako ne bi došlo do sukoba među muslimanima. بس تاكو استوردله الله هوت عليه الصلاه والسلام كاوشتي الله هو پساني صلى الله عليه وسلم وببيستيو كاوشتادش كه اسن نو امام ترمزييا او رضي الله تعالى عنها ده الله پسانيكا عليه الصلاه والسلام لك الخلافه في امتي 30 سنه كاجا خلافه اموم امته 30 godina و سوريچ الله هو پسانيكا محمد صلى الله عليه وسلم الخلافه في امتي 30 سنه Hilafat u mom ummetu će 30 godina I izbrojite tačno Posanika a.s.a. je umroo mjesecu rabiju u ovalu 11 godine po hijri Pa je Abu Bakr r.a. došao tada na vlasti Bio je dvije godine na hijri Dvije godine Vladao pa došao Omer r.a. koji je na vlasti bio 10 godina Pa je došao Osman koji je bio na vlasti 12 godina Pa je došao Ali r.a. koji je bio na vlasti 6 godina I to iznosi koliko? Iznosi 30 godina Međutim, Ali radijallahu tala anhu je umro u bijed šest mjeseci prije što se je tečno napunilo 30 godina. I je došlo kao halifa Hasan, sin Ali radijallahu koji je bio mjeseci, sedo mjeseca, rabiju al-avvala, godine po hijjri, kada je predao vlast kada se puni tečno 30 godina, od početka vladavine Abu Bakra radijallahu tala anhu, je biva tečno khilafat u ummetu 30 godina. Pasanik je rekao, el hilafetu fi ummeti thalasunasana. Hilafet umma ummetu će trajiti 30 godina, poslje toga će doći vlast. To jeste vladari koji će se nasleđivati. Znači, koji neće biti potpuno na prvom programu, da kažemo na programu kao što su bili, znači oni, oni prvi ashabi Allahovog Pasanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim također Allahovog Pasanika sallallahu alaihi wa sallam je obavijestio o, o prvoj vojci koja će ploviti moram, kao što je došlo kod kod imama Buhari da je ta žena koja se zvala Ummu Haram rekla Allahu poslanici hočuli ja biti među njima pa je poslanik rekao ti ćeš, ti ćeš biti među njima I zaista se ovo desilo znači za vrijeme Osmana radijallahu taala anhu 27. godine po hidri je bila prva vojska koja je plovila mora i među njima je bila ova žena koja se zvala Ummu Haram koja je poslanik alejhi rekao da će biti među njima Također je zabilježio imam Buhari u svom sahihu da Aisha Žene Allahovog poslanika alaihissalatu wasalam kaže da smo mi, to jeste žene Allahovog poslanika alaihissalatu wasalam kaže, pitali smo ga kaže, koja će od nas prva pridružiti tebi to jeste, koja će posle tebe prva od nas umrijeti pa je poslanika alaihissalatu wasalam rekao atvalu kunne jedan ona od vas koja ima najveće ruke Pa kaže, znali su, su stati jedna pored druge i da mjere svoje ruke. Čeo je duža ruka? Međutim, Allah poslanika, alaihissalatu wasalam, mi je ovdje mislio na onu koja najviše daje sadaku. Ona koja najviše davala sadaku od žena poslanika, alaihissalatu wasalam, bila je Zeynab il Jahsh, radi Allah anha. I bila je prva žena od poslanikovi, sallallahu alaihissalatu wasalam, žena koja je umrla nakon Allahovog poslanika, sallallahu alaihissalatu wasalam. Također od stvari koje je na govijestu Allahu Pasanih sallallahu alaihi wa sallam jeste ko će iz njegove porodice prvi umrijeti. Pa je zabiljio žima Bukhari muslim u svojim sahihima da Allahu Pasanih sallallahu alaihi wa sallam kada bio u smrtnim u smrtni mukama na smrtnoj postelji da je Fatimu radijallahu tala anhu da mu joj dovedu. Pa smo Fatimu radijallahu tala anhu anha, njegovu kćerku paijo posanika alehi salatu wassalam jo rekod se primakni da je nešto kaže pa kaže Aisha radijallahu taala anha fasaraha bi shay'in fabakat paijo posanika alehi salatu wassalam ne što rekao pa izapkala pa je Pa se kaže nasmijela. Pa je poslanik a.s. umro u toj bolesti, znači u kojem se desio taj događaj. A iša radijallaha anha, je posle toga pitala Fatimu radijallaha tala anha. Že tako pas je Allah, šta ti je Allahu poslanik, pa si zaplakala, pa šta ti je rekao, pa se nasmijela. Kaže, kada mi je prvi put zovno, kada mi je rekao kada, kada sem zaplakala, rekao mi je da će umrijeti u toj bolesti. To su to njegovi posljednji trenuci A kaže kada me drugi put za mno, rekao mi je A la tardina an tekuni sejidata ahlil jannat Kaže za nisi zadovoljna da budeš prva prvakinja žena jannata Wa awvalu ahli bejti l'huqan bi I da budeš prva iz moje porodice koja će se pridružiti meni Koja će umreti poslje mena Kaže fada hiktu pa sam se kaže nasmija Pogledaj toh, Allah nada usako dobro Kako se Fatima radi Allah ta'la anha nasmijala Zato što će umrijeti Zato što će se predružti Allahuma posaniku sallalahu alihi wasallam A nije bila stara Nije Fatima radi Allah anha tada stara Jer Fatima radi Allah anha umrla Kao što kažu istoričari A imala 24 il 25 godina A neki kažu imala 29 Međutim Zahebi kaže Da ispravni je da imala 24 il 25 godina Međutim, nasmijala se zato što će se pridružiti Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sellem I zato što će biti u društvu sa njim I zato pogledajte da srca Koliko su bila ispunjena sa ljubavnju prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Znači nije to bilo da kažemo ono sljeđenje tak tako, nego je to bilo sljeđenje Koje je preduhadilo velika ljubav Jer su znali da je to poslanik Od Allaha tabaraka wa ta'ala. Znali su da je to poslanik od Allaha? Ne čovjek koji je pametan, koji je inteligentan, koji ima inteligenciju. Mi gledamo tako na Allaha od poslanika alaihi salatu wa Mi gledamo da je to poslanik od Allaha. Da je to poslanik od Allaha. Međutim, čovjek uzima njegove riječi, njegova djela tako, kada ima ljubav u srcu prema Allahom poslaniku alaihi salatu wa salaam. I zato Allah on dao sako, Kako danas u vremenu kada ima puno predavanja, ima puno knjiga, ima puno literature, ima svega. Međutim, usporedite to, na primjer, sa prijašnjim vremenima, sa našim starim. Sa našim starim dedama i nanama, koji nisu imali nešto puno knjiga, možda nisu znali im čitati i pisati. Ili su imali jednu knjigu, imali jedan ili mihal i samo iz njega učili. Međutim, sve ono što su znali, to su sprovodili u praksu. I kada bi čule našle da reku Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zršavalebi. Zato što smo imali šta imali su ljubav prema Allahu, onom poslaniku alejhi salatu vesselam. Ako da nemaš ljubav kako ćeš ti onda koristiti znanje? Kako ćeš ti koristiti informacije? Kako hoćeš ti koristiti ovo ili kako ćeš ti koristiti ono? I zato otok shahadata wa anna muhammeda što čujemo sa kidana ezanu, što sa kidan čujemo na ikamatu, to svedočenje neće biti ispravno se dok ne bude u prethodila ljubav prema Allahuma poslanihu sallallahu alaihi wasallam. Naravno u ovo, u ove stvari, koje nagovijestuju Allahu poslanihu sallallahu alaihi wasallam, ulaze i preznaci sudnjeg dana. Međutim, ja o tome nisam mislio da govorim, nego sam mislio samo ovdje da spomenem u smislu, u smislu da kažemo, potsticaja. U smislu napomene, Da vam spomenem stvari koje je postanik nagovješljio i za koje vidimo da su se desile. Jer postanik, alaihissalatu wasalam, kao što je rekao to i to bilo istina i desilo se, tako je svako druga stvar za koju postanik kaže da je tako, ono je tako i ne može da bude drugačije. I zato svaki hadis kada ga slušajte, slušajte, slušajte kao da ga slušajte da izlazi iz usta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer kakve je razlike da čujete poslanika živog da vam kaže i da vam to prenese Efendija ili Muallim ili Mudaris ili ne znam ko. Znači nema razlike kada je u pitanju obaveza. Naravno, onaj ko je vidio Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam, on je počašćen što je vidio poslanika. I što je to vidio naredbu ili zabranu čuo direktno. Međutim, naredbe i zabrane ostaju sve do sudnjeg dana. Jer inače sa smrću Allahovog poslalika, bi značilo da objava, odnosno da vjera staje. Da vjera prestaje više da važi. Međutim, ovdje se samo dotaknuti jedne stvari, a to je da Allahovog poslalika, obavijesti o fitnalucima koje će se desiti. I o razilaženjima razila među muslimanima. I nećemo sada govoriti o povodnjima, je uzoracima tih razjeleženja jer ono što je bitno za vjernika jeste da u takvi momentima da zna svoju vjeru i da zna istinu i zato je jedan od ashaba Allahov od poslanika a to je koji je bio povjerenik poslanika i znao je neke stvari što drugi ashabi nisu znali od imena munafika i tako dalje kaže u jednom hadisu kaje, ljudi su pitali poslanika o kajru a ja sam ga pitali o šaru o zlu kaže me khaafetan an yudrikeni izbojaznosti da me to nezadesi pa sam rekao Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam mi ljudi koji smo bili u džahilijetu i Allah došlo s ovim khayrom sa islamom pa da li poslije ovo ima zla pa je poslanik salatu wasalam rekao da poslije ovo khayra ima zla znači ima fitna luka, des se fitna pa je rekao Huzayfa radi Allaho anhu Opiši mi kakvi su to fitnaluci, kakva je to osobina tih vremena. Pa je poslani kao, aleyhi salatu wasalam, rekao, ala abu'a bi jahannam. Kaže, pozivači koji će stajati na vratima djehannama. Ljudi koji će pozivati, međutim pozivače ka djehannamu. Kaže, koji se odazove, biće bačan bi u djehannam. Jedno što želim da spomenemo ovdje, je da je Huzayfa radijallaha kao neko koje najviše znao hadisa o tim fitnalucima, da je i obraćao se gener Govorio i kaže la ta durukal fitnatu ma araft Kaže fitn fitnaluk fitnatine je naš koditi se do budeš poznavao svoj vjeru. I zato što je prva obaveza svakog muslimana jeste da poznaje svoj vjeru, da nauči propise svoje vjere. I zato ti fitnaluci ko što poslanik alejhi salatu selam. Na ko što na govesti ove sari koji ste vidilo da se da se desile, isto je tako Allah poslanik alejhi salatu selam na govesti ove sari odno ova teška vremena u kojima mi danas živimo. I gdje je izlaz iz takve fitne luka? Izlaz je da se držimo džamije i da je džamije centar muslimanima. Centar odgoja i obrazovanja muslimanima jeste džamija. I odakle Allahu Allah posljednika alaihissalatu wasalam počeo sa odgojem svojih ashaba iz džamije. I zato muslimani ove novi prostorima su sačuvali svoj islam preko džamija i kroz džamije. Kada su došla ta teška vremena. Kada su džamije rušene, kada je ulema ubijana kada su mladih muslimani pratjelivan kada je ovo znači islam se je sačuvo Allah tabareku wa ta'ala ga sačuvo prako džamija i kroz džamijski ambed i zato vam opet kažem znači ovde želim da znači glavna poruka i poruka to što sam rekao ovog predavanja bude a to je učenje i štitavanje života Allahu od poslanika pa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sire Allahu od poslanika pa sallallahu alaihi wa sallam jer Allahu poslanika pa alaihi salatu wa sallam تاي كاين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة. أزر. في الله في والله وصانيك بما تدين بوزر وانك لعلى خلق عظيم يتي سنانيчём степно морала има никода на моралу има никода е тако морала и тако познање кошто био аллаху وصانيك عليه الصلاه والسلام коли био тако благ од детиња па да би знана доче робиња Pa je ne bi posani pustio ruku sedok ona ne bi izršila soju potrebu. Pa dok mu se da smo se djeca penjali na lejeđa košto smo se penjali unuci Hasan i Husein radijallahu ta'la anhu da uatleda Allahu posanika alaihissalatu wasalam i bi od najhrabri kada bi u pitanju boj i pohod. I kaže Ali radijallahu ta'la anhu koji bi od naj veći unaka među ashabima Allahu posanika sallallahu alaihissalam kaže kuna iza štadda l-ba'su nattiqi bihi sallallahu alayhi wa sallam kaže kada bi boje ufateo najveu svoju žestinu kaže mi smo se krili štitili smo se Allahu i poslaniku salatu wa znači pogledajte osoba pogledajte Allahovog poslanika alejhi salatu wa salam iza to kada gledamo ka Allahovom pegambere od Allahu dželalu šanuhu poslanika iza to ga tako i slušamo i tako i tako i tako o čitamo I molim Allah, tabarak ve ta'ala, da nas učini da od oni, da budem od oni koji vole Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam, da nas učini od oni, da nam Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam bude draži od naše djece, od naših roditelja, od nas samih, svih ljudi, onako, kako sam to spomenuo, kako sam počeo svoje svoj izlaganje sa hadisom, sa njim bi završio, a to je da Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam kaže, kao što zabilje iman Bukhari, muslim, od Anasa radi Allaho anhu, La yu'minu ahadukum hatta akuna uhabba ilayhi min walidihi wa waladihi wal-nasi ajma'in. Nikod vasnete biti pravi vjernik, sedo komu ne budeem ja dragi od njegovog bratela i od njegovog deteta, kod svih ljudi zajedno. Pa molim da nas učini otakfi wa sallallahu ala muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam eh, našem čerašnjem gostu na ovim uh povučnim riječima i želim samo napraviti jedan kraći komentar. Naime, evo, čuli smo i na početku hadis i na kraju vezan za našu, našu obavezu, upozorijenje svima nama da volimo poslanika. Ali, Ali onda se svačamo s jednim problemom. Ne možeš te pobjeći Evo da ja kao roditelj kažem svome djetetu molim te ili naređujem ti da od sutra trčiš. Svako jutro po dva kilometra. On to može izvršiti. Može. Ili ću ga natirat. Da mu kažem od sutra hoću da učiš, da pripremaš ispit i da hoću da položiš. On to može. Ili nešto desetom. Ali da mu kaže, ili da tebi neko kaže, ili meni, hoću od sutra da voliš tu osobu. I mali kod da to može, da to može narediti. Dakle, to je, to je nešto na što mi sami sebe ne, mo, ne možemo natirati. To su osjećanja. To je nešto na što nas drugi ne mogu natirati. Niti se to može kontrolirati. E, to je taj problem. A kako onda doći do toga? Dakle, ne možeš se ti, ne može se ti prisiliti, ne možeš ti sebi staviti zadatak isplanirati. Od, od ovaj, 1. marta ja posle rijeka hoći da volim 30% više nešto sam ga volio do kraja februara. Hajde, izvoli, stavi sebi taj zadatak i ispoštuj ga, hajde. Hajde, ga ispoštuj, kako ćeš? A možeš kazati, hoću od 1. marta da čitam 20 stranica više nešto sam čitao do sve. To možeš. I možeš ispoštujati, ako hoćeš. Ovo je pitanje, braćo i sestre, kompleksno, mnogostruko. To je sada pitanje i naše, našeg statusa kod Allaha, i naše zaslige kod Allaha, Đunlešanu, i pitanje e, i naše informiranosti o, o, o našem poslaniku. E, pitanje i naše dove, mi trebamo dovol laočeniti, ja rabi, ti povećaj moj ljubod prema poslaniku. Jer ako je ti ne povećaš, ne mogu ja nju sam sebi dati. Zapravo, Allah Želešan upravlja svakim našim korakom. Mislim, to je jasna stvar. Ali ipak, mi znamo da je to tako, ali ipak ja mogu sad kazati evo ja hoću iz ove da idem kući ili hoću da ide e, negdje u, u neku slastičaru. Ali ne mogu nikako kazati ja hoću sad da volim ili mrzim kad, kad se to ne može isplanirati. To je nešto što zašto treba unutarnja snaga, unutarnji poticaj gdje treba da se, da se više faktora a, integrira i tako dalje. E zato braćoj i sestri jesu dakle a, jesu predavanja, jesu čitanje sirej poslanikov o čemu je evo i naš večerašnji gost govorio, jest dova Alahu uh, dželešanu upoznavanje sa, sa našim poslanikom Ja sam ovdje jedan jedan detalj kojeg sam ja nekoliko puta isticao spomenuti iz, iz svog iskustva. Svake godine ono u vrijeme poslanikovog rođendana mi i mami nekoliko hutbi posvetimo tuj temi. One su slične, nekada nešto novo bar ja nekada nešto novo, ovaj za tu priliku pripremi i, i tako dalje. I prije tri godine sam ja postavio pitanje sebi Šta ja to znamo poslaniku? Koliko ja znamo poslaniku? Pa samo onda počeo da analiziram. Pa dobro, znam ja dosta. Pa ne znam, ja umadresi sam onaj, o poslaniku i slušao i čitao, pa kroz studije. Pa, pa si, družio sam se s ljudima, pa, pa pročtao sam među vremenu neku knjigu, neki tekst i tako dalje. A onda sam postavio kontrapitanje. A šta sam ja to pročtao od knjiga koje ja imam u svoj biblioteci. I onda ja uđem u moju biblioteku i nađem tamo, evo to ovdje držim non stop, nađem da imam 27 knjiga, evo još jednu nisam upisao, skoro sam tu knjigu onaj, kupio. 27 knjiga koje su isključivo vezane za siru Božijeg poslanika. 27 knjiga, naravno o Božijem poslaniku ćete naći u mnogim knjigama određene dakle određeni naslove teme i tako dalje. Ovaj a sve to skupa u, i prebrojim ja koliko stranica ima ovih 27 knjiga. Ima 7.513 stranica. I onda ja počnem kontakti šta sam ja prošlo pošto vodim evidenciju svih pročitanih knjiga od 1979. godine. Izuzet u skripti, to repišem, to skripte koje sam čitao, ne znam ja kroz kroz kolovanje, ali. I onda ja skontam da sam pročtu 3 i pol knjige do tadbi, od tih 27. I postidio sam se. Postidio sam se. I stavio sam sebe u zadatak da sve to pročitam i do sada sam do sada ja mis prošlo 17, imam još i 10. E vidite, e, sad ovaj skontajte vidi ko, vi ko ste vi pročitali koliko znate i nikad ne kažete, znam ja, puno ne treba meni više. Ni i ovo sve kad ja pročitam, to je uopće sve malo. E zato, brače i sestre, čitajte o poslaniku, učite o poslaniku, slušajte o poslaniku, činite dole Allahom da, a o, o, ova ljubav to je, je iz zasluga kod, kod, kod, kod dragog Boga, to je i dar od, od, od uzvišenog gospodara itd. To, to, to nije nešto što mi možemo isplanirati sa mi onaj a, na neki način upravljamo itd. Tako, tako da mene ovaj hadis svaki put o, uzdrma, da znate. Uzdrma me, znači, počinem sebe tražiti, gdje sam to ja? I tako dalje. A evo ovo, ovo ako Bogda se može popravljati, ako, ako vi više čitamo Poslaniku, poznajemo se više sa njegovim a, životopisom, a, sa, sa njegovim načinom života. Posebno tu, posebno tu, ovaj, bar mene, a, a, ovaj, a, najviše pomažu ti detalji, iz poslanikova života koji govori o, njegov, o savršenost njegovog morala. Kad je u pitanju, ne znam ja, velikodušnost, saosećajnost, darežljivost, blagost, spremnost na praštanje istrajnost, strajnost. On je zapravo bio, bio ovaj, u, u svim aspektima života, u, u, u pogledu svih ljudskih svojstava, najsavršeniji naj i tako dalje, ali kad nađete tamo neke primjere gdje ti vidiš ovaj koliko je, koliko je poslanik uh, bio, bio dobar, onda, onda tu čovjeku uh, tu vezu jača sa poslanikom, tu privrženu prema poslaniku jača i naravno jača i ljubav, a smisao ljubavi jeste da Da što je veća ljubav, mi ćemo poslanika naše potpunije do dosljednije slijeti. Hvala vam, ovaj, hvala naše gošte, hvala i vama i ako bovi da vidimo svetu nekom drugom priliku. Assalamu alaikum.